Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Endlich wieder Ferien. Die fünf Freunde durften eine Reise antreten. Onkel Quentin arbeitete an einem wichtigen neuen Projekt und durfte auf keinen Fall gestört werden. Und Tante Fenny war zur Präsidentin des Rosenzüchterverbandes gewählt worden und musste für eine Woche nach London, um einer landesweiten Versammlung vorzustehen. Sie hatte daraufhin mit ihrer Cousine Cora in Nottingham telefoniert und mit ihr ausgemacht, dass die fünf Freunde sie für eine Woche dort besuchen durften. Die Kinder freuten sich unbändig auf die Reise, denn in der Nähe dieser Stadt hatte angeblich Robin Hood gelebt, ein berühmter Räuber und Rebell. Besonders Dick kannte und liebte die Geschichten um Robin Hood und erzählte während der Reise unablässig davon. Die anderen waren deshalb ganz froh, als der Zug endlich im Bahnhof von Nottingham einlief. Oh, das ist die schwer. Uff, endlich geschafft. Habt ihr alle eure Sachen, Leute? Nichts liegen lassen? Wo ist Timmy? Und er ist natürlich hier, George. Alles andere könnten wir im Zug vergessen, aber doch nicht ihn. Das brauchst du George nicht zu sagen, Anne. Also, alle da? Ja. Alles da, Julian. Kinder, ihr müsst Fanny's Rasselbande sein. Die vier aus Kirin, ja? Wir sind fünf. Ich bin George und das hier sind Julian, Dick Hallo. und Anne. Hallo. Und mein Hund Timmy. Ein Hund? Wie schön. Endlich kommt mal ordentlich Leben ins Haus. Ich bin Fanny's Cousine Cora Reddington. Mhm. George, dich kenn ich kenne dich noch als kleines Mädchen mit Locken und Rattenschwänzchen. <lacht> Rattenschwänzchen? Und vielleicht ein Kleidchen? Hm, ich glaube, ich habe meine Jacke im Abteil vergessen. Ich gehe lieber noch mal nachsehen. Oh. Oh. Habe ich etwas Falsches gesagt? Das täte mir aber leid. Keine Angst, Mrs. Weddington. Es ist nur etwas empfindlich, wenn es um Zöpfchen und Kleidchen geht. Na, hoffentlich bin ich jetzt nicht gleich zu Anfang ins Pferdnäpfchen getreten. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr hier seid. Und bitte nicht so förmlich. Wie wäre es mit... Gern. Danke, schön. Oh, Was ist los, George? Du siehst ganz aufgeregt aus. Guck mal schnell da hinten. Ich könnte schwören, dass das Lumpenjoe ist. Lumpenjoe? Die haben wir ja ewig nicht gesehen. Ich sehe niemanden, der so aussieht. Doch, da hinten beim Fahrkartenschalter. Wer ist Lumpen, Joe? Ja, ein Mädchen, das wir mal kannten. Es ist schon lange her. Mhm. Bist du sicher, dass es Joe war, George? Nein, nicht ganz. Ich habe sie aus dem Abteifenster gesehen und hätte schwören können. Wahrscheinlich hast du dich geirrt, George. Was sollte Joe wohl ganz allein in Nottingham tun? Ich schlage vor, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Die Haushälterin hat schon Tee und Kuchen vorbereitet. Tee und Kuchen? Ja. ja. Dann mal Komm, los. los. nimm die Tasche da. Ähm, schaffst du das mit der Tasche? ja. Am nächsten Tag begannen die Kinder das Städtchen Nottingham zu erkunden. Als erstes gingen sie zum Nottingham Castle, dem berühmten Schloss der Stadt. Sie kamen gerade rechtzeitig, um sich einer Führung anzuschließen. Wow. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Führung durch Nottingham Castle. Und auch ein herzliches Willkommen unseren vierbeinigen Freunden. Von diesem Ort haben Sie alle sicher schon gehört. Es war der Sitz des berüchtigten Sheriffs von Nottingham aus den Geschichten über Robin Hood, dem berühmten Rebellen. Er und seine Leute lebten im Sherwood Forest, überfielen die reichen Leute und verteilten die Beute an die Armen und Bedürftigen. Der Sheriff von Nottingham war nicht gut, auf ihn zu sprechen. Gab es denn Robin Hood nun wirklich, oder ist er nur eine Romanfigur? Die Historiker streiten sich noch darum, junger Mann. Wir hier in Nottingham sind jedenfalls stolz auf ihn. Eine Statue des berühmten Rebellen können Sie dort drüben auf dem Castle Green sehen. Im Übrigen lebt die Legende von Robin Hood gerade wieder auf. Erst kürzlich wurden einige dreiste Einbrüche in der Stadt begangen. Jedes Mal verlor sich die Spur im Sherwood Forest. Deshalb nennen die Leute den Einbrecher das Phantom vom Sherwood Forest. Und immer wurden nur reiche Leute bestohlen, sodass man schon munkelt, ein zweiter Robin Hood gehe um. Natürlich sieht die Polizei das etwas anders. Was ist denn hier los? Meine Damen und Herren, hier spricht die Direktion. Das Museum wurde beraubt. Bitte verlassen Sie das Gelände, die Polizei muss die Spuren sichern. Für heute sind alle Führungen ausgesetzt. Das Museum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Da beklaut das Phantom das Museum direkt vor unserer Nase? Und zwar am helllichten Tag? Ein Phantom? Jetzt mach mal einen Punkt, Dick. Das war ein ganz normaler Einbrecher. Leute, schaut mal da drüben. Das Mädchen das bestimmt. Joe! Lumpen Joe! Los, komm, wir müssen zu ihr. Ja. Ach, mir, um Verzeihung, Entschuldigung, ich äh, Entschuldigung, durch. Okay. Entschuldigung. Ich Joe, kennst du uns noch? George und Julian, Dick ja. und Anne. Ja. Wo kommt ihr denn her? <lacht> <lacht> Hallo, Timmy. <lacht> ja, du erkennst mich noch was. <lacht> <lacht> oh, schön. Wir mhm. sind für ein paar Tage zu Besuch. Hast du von dem Einbruch mitgekriegt? Ja, ich meine, nein, ich war nur kurz. Ich habe gar nichts gesehen. Äh, was tust du denn überhaupt in Nottingham? Wir dachten, du wärst in einem Kinderheim in London. War ich auch, aber mein Vater. Oh. Naja, mein Vater ist aus dem Gefängnis entlassen Ach worden. So. Und dann sind wir hierher gekommen. Dann hat dein Vater hier Arbeit gefunden, ja? Ja, sozusagen. Ja, und, und wo wohnt ihr hier in der Stadt oder außerhalb? Und Außerhalb. Ach. Hör zu, ich, ähm, ich habe einen Aushilfsjob. Deswegen muss ich jetzt auch weg. Okay. Sehen wir dich denn äh, bald mal wieder? Ja. Sicher, die Stadt ist ja nicht so groß. Bis bald dann. Ja, bis bald. Okay. Na, die war ja nicht ja. gerade begeistert, uns zu sehen. Ja, sie hat ziemlich komisch reagiert. Das lag sicher nur daran, dass sie in Eile war. Hoffentlich sehen wir sie wieder, solange wir in der Stadt sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kinder, ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Das Gelände wird geräumt und abgesperrt. Ja. Ja, ja. ja, in Ordnung, wir sind schon weg. Los, Leute, wir wollten doch noch einen Stadtbummel machen. Ja, ich wollte mir die Läden mit den Spitzendeckchen ansehen. Die Spitze aus Nottingham ist im ganzen Land berühmt. Und wir. Spitzendeckchen, Gott, steh uns bei. Die ganze Stadt sprach von nichts anderem als dem Einbruch ins Museum. Das Schloss blieb für die Öffentlichkeit gesperrt, sodass die Freunde auch in den nächsten Tagen ihren Besuch dort nicht nachholen konnten. Doch Cora hatte einen Trost für sie bereit. Einen Ausflug in die Umgebung, zum Herrenhaus von Norsted, das am Rande des Sherwood Forest lag. In diesem herrschaftlichen Besitz waren wertvolle alte Waffen und Wandteppiche ausgestellt. Ich bin hier schon öfter gewesen und kenne mich ganz gut aus. Es gibt ja einiges zu sehen. Seht ihr die Ritterrüstung dort oben auf der Galerie? Aha, mhm. ja. Der Ritter sieht richtig lebendig aus. Oh, ja. Dieses Schwert. Super. Oh, seht euch nur diese Gobelins an. Go, Gobelins? was Ein gobelin Das ist ein Wandbehang. Oh, so eine Art Teppich für die Wand. Schau nur, wie wunderschön da gearbeitet ist. Der ist schon 300 Jahre alt. Sehr wertvoll. Oh, oh. <lacht> Und wenn ihr Kinder genug alte, staubige Ausstellungsstücke gesehen habt, Aha. dann gibt es hinter dem Haus noch einen Park mit einigen Rehen und sogar einem Wildschweingehege. Was? Ist ja toll. Ich finde Wildschweine klasse. <lacht> ja los, nix wie hin. <lacht> Lachend waren die fünf Freunde inzwischen am Wildschweingehege angekommen. Guck mal, wir sind niedlich Frischlinge, Anne. Bei Wildschwein heißen die jungen Frischlinge. Ist doch egal, die sind jedenfalls süß. Die hier wohl zu Weihnachten geschlachtet werden? Also Dick, du kannst einem wirklich die Laune verderben. die armen Tiere. Entschuldigung, war ja nur so ein Gedanke. Also spinne ich jetzt? Ich hab mich doch schon entschuldigt. Das meine ich nicht, Dick. So. Aber guck mal da drüben zur Wiese. Bin ich jetzt völlig oh. verrückt geworden? Oder ist das schon wieder Lumpen Joe, die da auf den Wald zuläuft? Du bist nicht verrückt, George. Da, das ist sie. Los, hinterher. Ja. Ich will wissen, was mit ihr los ist. Joe! Hey Joe! Hey. Wo sie denn hin? Wo ist sie denn hin? Du bist schon immer schnell wie der Wind gewesen. Aber gerade habe ich sie noch gesehen und jetzt ist sie verschwunden. Das ist geradezu Magie. Hört äh, äh, Ja, was äh, ist das? Das klingt ja unheimlich. Ja. unheimlichen Schrecken ein. Mir auch. Lass uns bloß von hier abhauen. Ich finde es hier nicht ganz geheuer. Vielleicht geht ja tatsächlich Robin Hood in den Feldern um. Ja, oder der Weihnachtsmann hat hier seine Sommerresidenz. Oh, Dick. Würde ich würde ja auch gern rausfinden, was hier vorgeht. Aber die Zeit haben wir leider nicht. Der Bus zurückfährt in einer halben Stunde. Jo oh. finden wir hier im Wald sowieso nicht mehr. Denke ich auch. Ja. Also gehen wir zurück und sehen uns noch die Rehe an, ja? Ja, ich bin dabei. <lacht> Wir beiden Angsthasen. Lasst uns gehen, aber das nächste Mal lassen wir Joe nicht wieder entwischen. Am folgenden Morgen hatten sich die Freunde gerade zum Frühstück versammelt, als Cora aufgeregt mit der Morgenzeitung ins Esszimmer stürmte. Oh, seht euch das an! Die Schlagzeile hier! Lass mich mal sehen! Spektakulärer Spektakulärer Einbruch auf North State Hall. Hm? Das Phantom von Sherwood Forest schlägt wieder zu. Was? Äh. Northsted Hall? Da, wo wir gestern waren? Ja genau, hört zu! Aha. Unbekannte sind in das gut gesicherte Haus eingestiegen und haben wertvolle Waffen und ein Gobelin gestohlen. Der Einbruch ist der Polizei ein Rätsel, da die Haustür fest verschlossen und keines der Fenster beschädigt war. Ich werde verrückt. Das ist schon der zweite Einbruch, der praktisch direkt vor unserer Nase passiert. Schon wieder so ein Robin Hood Ding. Oder auch nicht. Vielleicht steckt da jemand vom Personal dahinter. Jemand, jemand, der einen Schlüssel hat. Ja, Genau. Oh, Ihr werdet doch wohl nicht Detektiv spielen wollen. Ganz bestimmt nicht. Wir haben ja auch gar keine Anhaltspunkte. Nein, Anhaltspunkte? Du redest ja wie ein Kommissar aus einem Roman. <lacht> Aber jetzt mal was anderes. Na? Wie wär's mit einer geführten Ponytour durch den Sherwood oh. Forest? Ha? -Tour. Am Stadtrand gibt es einen Ponyhof, der Reitertouren auf den Spuren von Robin Hood veranstaltet. Hättet ihr Lust dazu? Ja, Mit Feuereifer erkundigten sich die Freunde nach den Ponytouren. Schon am nächsten Tag ging es los. Sie trafen sich mit ihrem Ponyführer am Stadtrand. Er war ein großer, kräftiger Bursche mit roten Haaren und einem ansteckenden Lachen. <lacht> Hi Leute, ich bin Brandon. Hi. Hi. Ich führe euch heute auf ein paar schönen Pferdewegen durch den Sherwood Forest. Wie ich sehe, habt ihr euch eure Pony schon ausgesucht. <lacht> Wir sind munter und auf alles gefasst. Mein Hund Timmy darf doch auch mitkommen, oder? <lacht> Na klar, wenn er mit den Ponys mithalten kann. Der ist unermüdlich. <lacht> Na dann mal los: Aufsitzen und Abmarsch. Äh, ihr könnt doch alle reiten, ja. Zu Hause reiten wir manchmal auf einem Ponyhof. Allzu viel solltest du von unseren Künsten nicht erwarten. Aber wir werden jedenfalls nicht runterfallen, glaube ich. Das hier ist eine ganz leichte Ponywand. Eure Tiere sind ganz lieb und zahm. Und ich werde euch nicht mit schwierigen Strecken überfordern. Also entspannt euch und genießt die Tour. Bestens. Auf geht's im Schritt. Oh. Oh. <lacht> Komm, <hier die>. Timmy. <lacht> nicht so schnell. <lacht> nicht so schnell. Schön wirklich hier oben? Ja, ja Dick, du musst dich besser festhalten. Aha. Okay, und wo? Äh, na ja, an okay, den Zügen okay. vielleicht. ist okay. <lacht> Schön ich hier oben, ne? Ja, oh. gut festhalten. Sieht doch ausgezeichnet aus. Brandon, bist du hier aufgewachsen? Jawohl, Aha. der Ponyhof gehört meiner Familie in der dritten Generation. Und den Wald kenne ich wie meine Westentasche. Ich wünschte nur, er wäre noch so groß wie zu Großvaters Zeiten. Oder so groß wie zu Zeiten von Robin Hood? <lacht> Na, zu der Zeit gab es hier praktisch kaum was anderes als Wald. Ja, die ganze Grafschaft bestand aus Wald. Und Nottingham selbst war noch ein Kuhkopf. Ja. Pass auf, da vorne kommt ein kleiner Bach. Da müssen wir durch. Oh, uh -huh. okay? oh klasse, wie im Kino. Jeder das spritzt. Nicht anhalten, treibt die Ponys uh -huh. zügig durch, okay? Ja, ja, ja. Super, macht ihr das! Schon. Willst du, dass es Robin wirklich gab? Na, der Typ in den Sagen und Liedern ist wohl erfunden, denke ich. Aber ich stelle mir vor, dass es vielleicht jemanden gegeben hat, der so ähnlich war. Ihr wisst schon, einer, der die Reichen beklaut und den armen Leuten von der Beute was abgibt. Ja. ja. Das war aber wirklich ziemlich nett von ihm, oder? Ja. Ich meine, er hätte ja auch die ganze Beute für sich behalten können. Ich schätze, dass auf die Reichen wohl nicht gut zu sprechen war. Die haben den armen Bauern die halbe Ernte weggenommen. Und wenn ein Bauer sich im Wald mal ein Reh geschossen hat, wurde er aufgehängt. Was? Ja. Aber ehrlich? Das ist ja furchtbar. Allerdings. Deshalb ist ja Robin Hood so ein Held, nicht? Weil er es damals schon ungerecht fand und was dagegen unternommen hat. Ja. <lacht> Jawohl. Deshalb mögen die Leute die Geschichten über ihn, ob es ihnen gegeben hat oder nicht. Ja. Und weil er frei und ungebunden mit seinen Leuten im Wald gelebt hat. Hast du von den Diebstählen gehört? <lacht> Machst du Witze? Die ganze Stadt redet von nichts anderem. Das Phantom von Sherwood Forest und dieser ganze Quatsch. Ja. Da reitet jemand sehr geschickt auf der Legende von Robin Hood herum. Du meinst weil er reiche Leute beklaut? Erstens das. Und zweitens taucht regelmäßig ja. nach den Einbrüchen Geld bei wohltätigen Organisationen auf. Aha. In der Kindertagesstätte, im Altenheim, im Krankenhaus und so weiter. Wirklich? Ja. Das ist ja toll. Naja, jedenfalls ziemlich geschickt. Ich würde mich nicht wundern, wenn als nächstes die anderen Herrensitz hier in der Nähe dran wären. Glaubst du wirklich? Jawohl. Wallington zum Beispiel. Liegt nur zwei Kilometer hm. von ihr entfernt und besitzt eine wertvolle Sammlung von Ikonen. Hm. Was sind die, Kun? Russische Heiligenbilder. Sehr wertvoll und ziemlich klein. Also gut zu transportieren. Diese Wallington sollten wir uns mal genauer ansehen. <lacht> Ihr seid wohl Hobbydetektive, was? Das kann man wohl sagen. Wir haben der Polizei schon mehr als einmal geholfen, einen Fall zu lösen. Einmal sogar einen Pferdediebstahl. <lacht> Tatsächlich? Ja. Na, dann muss sich unser Phantom wohl für euch in Acht nehmen, was? sagen. ja. Vorsichtig, ich Vergnügt ritten die fünf Freunde weiter mit Brandon durch den dunklen Wald. Er zeigte ihnen die schönsten Wege und führte sie kenntnisreich bis in Sichtweite von Wallington House, dem nächstgelegenen Herrensitz. Da vorn seht ihr das weiße Haus, das durch die Bäume schimmert. übersehen? Das ist Wallington House. Hütte. Allerdings. Die Leute haben wahrscheinlich keine Geldsorgen, oder? Doch, reiche Leute haben immer Geldsorgen. <lacht> Timmy, was ist denn? Hilfe! Dieses Geräusch macht das Pony nervös. Schneeflocke, nein! Brandon, die Ponys gehen durch! Ganz ruhig, ich helfe euch. Oh, Lisa, stopp! Julian! Ich hole euch ein! Hier bleibt ihr bleibt wie einem scharfen Ritt durchs Gelände, seid ihr nicht gewachsen, verstanden? Nicht ja, alles klar, wir beide dich bloß! Los, Lisa! klammerten sich Anne und George an ihren Ponys fest, doch sie waren keine sehr geübten Reiterinnen und mit durchgehenden Ponys völlig überfordert. Als ihre beiden Ponys fast gleichzeitig über einen Baumstamm sprangen, verloren beide Mädchen den Halt und stürzten. Hart schlugen sie auf den Boden auf und verloren das Bewusstsein. George wachte erst auf, als sie etwas Feuchtes im Gesicht spürte und eine bekannte Stimme auf sie einredete. George, wach auf! und Joe, was ist denn passiert? Ich schätze, ihr beide seid vom Pferd gefallen. Als ich hier ankam, sah ich euch beide hier liegen und hörte noch Hufgetrappel im Wald. Was ist mit Er Ist noch bewusstlos, regt sich aber schon. Anne, wach auf! Also, sind euch die Pferde durchgegangen? Ja, wir, die Ponys, sie haben sich erschreckt. Da war so ein komisches Geräusch im Wald. So ein, so ein unheimliches Klingen und Klagen. Ein unheimliches Geräusch? Ja, ganz seltsam. Konnte einem eine Gänsehaut machen. Und Timmy war völlig fertig. Der konnte nur noch den Schwanz einklemmen. Das tut mir leid. Wieso denn? Du kannst doch nichts dafür. Lumpenjoe. Was... Was machst du hier? Äh. Wie sind wir? Was tun wir hier, George? Wir sind von den Ponys gestürzt, Anne. Weißt du das nicht mehr? Ponys? Ach ja, die Ponys. Ich schätze, ihr seid ganz schön hart gefallen. Magst du einen Schluck? Mhm. Hier. Danke. Sag mal, Joe, was machst du eigentlich hier? Wir sehen dich jetzt schon zum dritten Mal. Zum dritten Mal? Ja, neulich auf Norsted Hall. Da haben wir dich in den Wald laufen sehen. Äh, ihr wart auf Norsted Hall? Ja, am Tag, bevor es ausgeraubt wurde. Sag mal, willst du uns nicht endlich sagen, was mit dir los ist? Du warst neulich so komisch am Schloss. Wenn ich es euch verrate, dürft ihr es nicht weiter sagen. Wieso? Was ist denn los? Äh, Als mein Vater aus dem Gefängnis kam, hat er mich aus dem Kinderheim geholt. Und wir sind hierher gekommen, Aha. weil er hier einen Freund hat. Aber bei dem konnten wir nicht wohnen. Also wohnen wir im Wald. Im Wald? Ja, und wie? In Zelten, oder was? Wir haben einen kleinen Wohnwagen, den mein Vater von seinem Freund geliehen hat. Der steht hier in der Nähe. Aber das darf keiner wissen, weil wir doch wild campen. Das ist nicht erlaubt. Dein und Vater hat doch wohl nichts mit den Einbrüchen zu tun. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb? Ist es das, was du denkst? Nein. Nur weil mein Vater schon mal im Gefängnis war, ist er noch lange nicht für jedes Verbrechen im Land verantwortlich. Tut mir leid, Joe. Wovon lebt ihr denn? Von Gelegenheitsarbeiten. Mein Vater arbeitet manchmal auf den Höfen hier in der Nähe. Aber er bekommt bestimmt bald einen festen Job. Ehrlich. Ist ja gut, Joe. Wir glauben dir ja. Ach, danke. Ja. Mein Vater hat bestimmt nichts mit den Einbrüchen zu tun. Da bin ich ganz sicher. Wenn du es sagst, Joe, dann sind wir es auch. Dann ist es ja gut. Na kommt, ich helfe euch auf den Weg zurück. Mhm. Könnt ihr aufstehen? Autsch! Oh Mann, mein Bein tut weh. Kannst du auftreten? Es geht schon. Was ist mit dir, Anne? Na komm. Tut jeder Knochen im Leib einzeln weh. Na, wenn ihr stehen könnt, ist jedenfalls nichts gebrochen. Kommt jetzt, ich führe euch zum Hauptweg zurück. Der ist gleich da hinten. hier, Brandon. Wir sind hier. Hier, Brandon. Timmy, du hast uns gefunden, mein Junge. Oh, ja, braver Hund, ja fein. Oh. Brandon, wir sind hier. Oh, Anne! George. Oh. Bin ich froh euch zu sehen. Seid ihr in Ordnung? Mhm. Geht so. Wir sind von den Ponys gefallen, aber uns ist nichts weiter passiert. Zum Glück hatten wir ja Reitkappen auf. Nach dem Sturz hat uns lumpen gefunden und uns geholfen. Wer? Na hier, unsere Freundin Joe. Äh, äh, wo ist sie denn geblieben? Hat sie schon wieder in Luft aufgelöst. Ich fürchte, ihr habt eine Gehirnerschütterung. Wartet hier, ich suche die Ponys. Die werden nicht weit weggelaufen sein, wie ich die faule Bande kenne. Wahrscheinlich grasen sie ganz in der Nähe. Ich hole sie und dann reiten wir langsam und vorsichtig zurück, ja? So. In Ordnung. Okay. Meine Schulter und oh, mein Bein. Und oh, Jimmy. Brandon gelang es, die Ponys einzufangen. Dann holten sie die Jungen ab und ritten gemeinsam zurück zum Ponyhof. Von dort aus schleppte Brandon die Mädchen sofort zum Arzt, um sicherzugehen, dass sie keine Gehirnerschütterung hatten. Zum Glück waren alle beide kerngesund. Am Abend saßen die fünf Freunde im Wohnzimmer von Cora und sprachen bei Saft und Keksen darüber, was geschehen war. Also, Joan, ihr Vater leben im Wald? Das gibt's doch gar nicht. Joe muss doch zur Schule gehen. Na ja, Moment sind ja Ferien. Ja, im Moment, ja, aber danach? Was passiert dann mit Joe? Sie stimmt, wirkte ja. ziemlich unglücklich, fandest du nicht? Ja, schon. Und deshalb hat sie sich wohl auch so komisch verhalten. Glaubt ihr, dass ihr Vater etwas mit den Einbrüchen zu tun hat? Immerhin war er wegen Diebstahls im Gefängnis. Ja, stimmt. Du hättest Joe hören sollen, Dick. Hm. Sie ist sich wirklich ganz sicher, dass ihr Vater nichts damit zu tun hat. Mhm. Nur weil einer einmal im Gefängnis saß, muss er ja nicht dafür verantwortlich sein. Da hat Lumpen-Joe schon recht. Jeder verdient eine zweite Chance. <lacht> ja, aber vielleicht bekommt er keine zweite Chance, weil er eben im Gefängnis saß. Wer will schon einen ehemaligen Sträfling einstellen, ja. hm? Die meisten Leute halten nichts davon, ihm einmal eine zweite Chance zu geben. Das finde ich ziemlich blöd. Ja, ich auch. Die ganze Sache ist ziemlich schlimm. Also wenn wir davon ausgehen, dass Joes Vater nichts damit zu tun hat, Dann sollten wir rauskriegen, wer wirklich dahinter steckt. Mhm. Genau. Schon um Lumpen Joe zu helfen. Schließlich ist sie unsere Freundin. Ja, also, wenn Brandon recht hat, dann könnte Wallington das nächste Ziel sein. Wir sollten uns das Herrenhaus genauer ansehen. Puh, der oh. wäre auch erledigt. Nora, ja. Na, über was habt ihr euch unterhalten? Äh, äh darüber, dass wir morgen einen Ausflug nach Wallington machen würden. Wallington? Prima Idee. Das wollte ich auch schon vorschlagen. Die haben einen Azaleenpark, der ist eine Pracht. Ja. Azaleen, oh, wie schön. Mhm. Außerdem haben die eine berühmte Sammlung von Ikonen. Ikonen? Seit wann interessiert ihr euch für Ikonen? Ja, also die Ikonen... Brandon hat uns davon erzählt und gesagt, wir müssen sie uns unbedingt ansehen. Aha, Brandon war es also, der eure Begeisterung geweckt hat. So, so. Der junge Mann hat euch wohl schwer beeindruckt, wie? Also ehrlich, Oder liegt eure ganz unkindliche Begeisterung für Azaleen und Ikonen vielleicht daran, dass beim Sturz vom Pony euer Kopf etwas abbekommen hat? Also man kann viel über George sagen. Kora, aber auf den Kopf gefallen war sie eigentlich noch nie. <lacht> also dann machen wir morgen einen Ausflug nach Wallington. Ja, das wird ein Spaß. Der Besuch in Wallington House verlief ereignislos. Pflichtschuldig sahen sich die fünf Freunde die Ikonensammlung an, während Cora im Azaleenpark spazieren ging. Als George sich über eine Glasvitrine beugte, ging plötzlich der Alarm los. George! Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh ja wieso das denn? Der Alarm ging plötzlich los. Das Ich getan und nichts angefahren. Das glaube ich dir. Aber die Vitrine hast du wahrscheinlich berührt, oder? Ja, ich habe mich darüber gebeugt, um besser zu sehen und mit den Händen abgestürzt. Das habe ich mir gedacht. Das blöde Ding hat eine Alarmanlage und die hat im Moment einen Wackelkontakt. Wir haben dem Elektriker schon vor Tagen Bescheid gesagt. Er kommt heute Abend endlich, um die Reparatur zu machen. Ich bin übrigens Mrs. Davis, die Haushälterin. Hallo, sind alle Ihre ja, Ikonen so gut gesichert? Natürlich, Natürliche sind kostbare Stücke. Aha. Eigentlich gehören sie in ein Museum, aber Lord und Lady Wallington wollen sie unbedingt hier ich behalten. Verstehe. Deshalb sind nicht nur die Vitrinen, sondern auch alle Türen scharf gesichert. Haben die Angst, dass das Phantom von Sherwood Forest bei Ihnen einsteigen könnte? Ja. <lacht> Das Phantom. Ihr glaubt doch wohl diese Geschichte nicht, oder? Naja, äh, jedenfalls bricht jemand ziemlich frech überall in der Gegend ein, wo etwas zu holen ist. Wie zum Beispiel in Oxford oder im Museum in Nottingham. Ja. Da haben die die Bewartungsarbeiten ausgenutzt und sich als Reinigungspersonal eingeschlichen. Sehr geschickt. Aber so etwas kann hier bei uns nicht passieren. Wir mhm. kennen alle unsere Handwerker seit Jahren. Ein Glück, dass Sie gerade kam, sonst hätten wir wirklich nicht gewusst, was wir machen sollen. Ja, ein glücklicher Zufall. Nicht ganz ein Zufall. Euch gehört doch der Hund da unten im Hof, oder? Mhm. Ja, das ist mein Timmy. Wieso, hat er irgendwas angestellt? <lacht> Nein, er war ganz brav. Aber die Kinder der anderen Gäste wollten ihn alle streicheln. Und das ist ihm wohl ein bisschen <lacht> zu viel geworden. Unser neues Küchenmädchen hat ihn mit in den Dienstbotentrakt genommen. Sie schien ihn zu kennen. Woher sollte ihr Küchenmädchen unseren Hund kennen? Ich weiß nicht. Äh. Aber Joe nannte den Hund Timmy. Und das scheint ja sein Name zu sein, ne? <lacht> Hm. Lumpen Joe ist ihr neues Küchenmädchen. Das ist doch kein Zufall mehr. Los, Leute, wir müssen runter und mit ihr reden. Unbedingt. Äh, wo geht's zur Küche? Äh, entsch also, entschuldigen Sie uns bitte. Ja. Ja. Was macht ihr denn hier in der Küche? Die Frage ist wohl, was tust ja, du ja, hier? Na, na. Ich arbeite hier, was dagegen? Ja, wo du auftauchst, gibt's Ärger. Was soll denn das heißen? Jetzt ja. treffen wir dich am Schloss, bevor es überfallen wird. Mhm. Deine Norsted. Und jetzt hier. Sag uns die Wahrheit, Joe. Das ist doch kein Zufall, oder? Ich habe hier eben einen Job gefunden. Na und? Ja, gerade jetzt. Kurz bevor. Kurz bevor was? Äh. Wir glauben, dass Waddington als nächstes ausgeraubt wird. Mhm. Das. Das glaube ich auch. Was? Was, Was weißt das du hat das? Das? Hast du damit zu tun? Ja, rede schon. Ja. Ich versuche eben herauszufinden, wer die Einbrüche begeht, okay? Damit ich meinen Vater entlasten kann. Nein. Du meinst, du bist jetzt auch Hobbydetektiv? detektiv muss wohl an eurem schlechten Einfluss liegen. <lacht> Hör zu, ich werde heute Nacht hier Wache halten und aufpassen, ob etwas passiert. Wieso glaubst du, dass heute Nacht etwas passiert? Weil heute Abend der Elektriker kommt, um die Alarmanlage zu reparieren. Ja. Ein idealer Zeitpunkt. Wir kommen und helfen dir. Ja. Ja. Falls der oder die Einbrecher heute Nacht kommen, dann wirst du damit bestimmt nicht allein fertig. Mhm. Naja, aber und wie wollt ihr herkommen? Ihr habt doch gar keine Fahrräder und der Bus fährt nachts nicht. Herr Flix, du hast recht. Brandon, wir fragen Brandon, ob er uns mit den Ponys herbringt. Ah, yeah. Ja, nee, Ich glaube, der Lacht mit? Bestimmt, der ist doch auch neugierig, wer der Einbrecher wohl sein könnte. Also, dann warte ich heute Nacht hinter dem Küchengebäude auf euch. Habt ihr das? Das ist, das ist dann der Ort. Ort. Gut, genau. Brandon war Feuer und Flamme für den Plan der Freunde und erklärte sich nur zu gern bereit, die nächtliche Partie mitzumachen. Nachdem Cora ins Bett gegangen war, schlichen die Kinder mit Timmy unbemerkt aus dem Haus. Sie liefen so schnell wie möglich zum Ponyhof. Dort wartete schon Brandon mit den gesattelten Ponys auf sie. Kurz darauf trabten sie durch den nächtlichen Wald und kamen gut voran. Komm, ich Ich unheimlich hier. <lacht> Im Wald gibt es nichts zu fürchten, Anne. Oh, bist du sicher? Klar. Wer sollte dir denn hier etwas tun? Etwa Gespenster? Oder der Geist von Robin Hood? Oh, Rede nachts im Wald bloß nicht von Gespenstern. Wir sind doch alle zusammen, Anne. No. Und bis jetzt hat es noch für jedes Gespenst eine ich ganz vernünftige Erklärung gegeben. Ja. <lacht> ja. <lacht> Da vorne ist Wallington House. Ich sehe Joe, sie lehnt an der Küchentür. Los, Leute, Endspurt. Okay. Ja. darauf saßen die Kinder ab und banden die Ponys hinter dem Küchengebäude an. Ja, das ist eine gute Idee. Sie stellten Brandon und Joe einander vor. Joe machte einen niedergeschlagenen Eindruck. Was ist denn, Joe? Wieso siehst du so miese Petrich, aus? Ich, ich muss euch was sagen. Ich habe so getan, als ob ich schlafe und gewartet, bis mein Vater sich schlafen legt. Aber er ist weggegangen. Ich weiß nicht, wohin. Vielleicht konnte er nur nicht schlafen und macht einen Spaziergang. Ja, vielleicht. Hey, Leute, hört ihr das? Ruhig, Timmy. Bleib ruhig. ganz ruhig. ruhig. Da drüben, in der Baumkrone. Da ist ein Mann. Ich werde verrückt. Der hat Pfeil und Bogen in der Hand. Robin Hood. Was will der denn mit Pfeil und Bogen? Ja. Wartet mal. Seht ihr? Er schießt einen Pfeil aufs Dach. An dem Pfeil ist ein Seil befestigt. Jetzt zieht er es fest. Was soll das denn werden? Auf die Antwort brauchten die Kinder nicht lange zu warten. Atemlos beobachteten sie, wie das Seil straff gezurrt wurde. Dann erschien ein zweiter Mann in der Baumkrone. Leichtfüßig sprang er auf das Seil und balancierte hinüber zu dem Dach des Hauses. Dort verschwand er blitzschnell in der Dachluke. So machen die das also. Eine Seilnummer, Wahnsinn. Los, Leute, wir teilen uns auf. Julian, du, Anne und Brandon, ihr bleibt hier und beobachtet das Haus. Okay. Falls der Einbrecher nicht wieder aus der Dachluke kommt, sondern einen anderen Weg nimmt. Gut. Und was macht die anderen? Jodick und ich schleichen uns zum Waldrand und beobachten den Komplizen. Mhm. Dann folgen wir den Gaunern und wenn wir sie haben, schicken wir Timmy zu euch, damit ihr uns findet. Das wird nicht nötig sein. Ich weiß schon, wer. <lacht> Die Alarmanlage, sie ist ausgelöst worden. Da, der Einbrecher kommt aus dem Haus gelaufen und rennt auf den Wald zu. Stehen bleiben, stehen bleiben oder ich schieße. Vater! Vater? Es war also doch ihr Vater. Das klären wir später, Anne. Lustig, du bist Aha. der schlitzende Hinterher! Ja, okay. Bis später. Was machen wir denn jetzt? Ja, nichts wie weg. Stehen bleiben! Was tut ihr hier, mitten in der Nacht? Ich, wir... Äh, wir wollten den Einbrecher fangen. Ja, Genau. Ein paar Kinder auf Verbrecherjagd, das könnt ihr eurer Großmutter erzählen. Oder noch besser der Polizei. Die ist schon auf dem Weg. Wir haben damit wirklich nichts zu tun. Ja fast Die nichts. Kla ben. Oh Backe, was habe ich mich da bloß eingelassen? Während Lord Wallington N, Julien und Brandon festhielt, waren Dick und George hinter Joe her, die in Windeseile im Wald verschwunden war. Joe, wo bist du? Wart auf uns! Ja! Joe, bist du das? Ja, ich bin gestürzt. Helf mir! Komm, George. davon ist sie. Hast du dir wehgetan? Ach, mein Fuß. Ich muss ihn verstaucht haben. Lass ah! mal sehen. Warte. zu sehen, ist nichts. Versuch mal aufzustehen. Kannst ja, du den hatte. Fuß belassen? Ah, es tut ziemlich weh. Wenn du überhaupt auftreten kannst, dann ist er jedenfalls nicht gebrochen. Ach, wie ich kümmert du den oh. Fuß. Das war doch dein Vater, der den Eindruck begangen hat, nicht? Ja, ich habe ihn auf dem Seil erkannt. Wir haben noch mal beim Zirkus gearbeitet. Ich kenne seine Seilnummer genau. Sie sah jedenfalls atemberaubend aus. Ich okay. <lacht> war mir so sicher, dass er nichts damit zu tun hat. Er hat mir hoch und heilig versprochen, dass er keine krummen Geschäfte übermacht. Tut mir leid, Joe. Tut mir ehrlich Joe. leid. Wo steht euer Wohnwagen? Nicht weit von hier. Beim Clubfuß kann es allerdings eine ganze Weile dauern. Wir helfen dir, Joe. <lacht> Also, nimm meine Hand. Willst du es? Ja, warte. Oh. Ja, es geht nicht. Komm, Timmy! Oh. Vorsicht! Oh. Pass auf. Oh Mann, ich oh. möchte wissen, was das für ein Geräusch ist. Das sind Windspiele. Was? Mein Vater hat sie selbst gebaut. Aha. Es ist so eine Art Windspiel, nur mit hohlen Rühren, damit sich der Wind darin fängt und das Ganze möglichst unheimlich klingt. Aha. Und, und wozu das alles? Ja, um die Leute fernzuhalten. Die sind hier ziemlich abergläubisch. Und weil wir doch hier unerlaubt campen, Aha. dachte mein Vater, es wäre gut, wenn die Leute die Umgebung unseres Wohnwagens ein bisschen unheimlich finden. Okay. Hat ganz okay. gut funktioniert. Ich kann deinem Vater jedenfalls nicht vorwerfen, dass er keine Fantasie hat. Ne? Ja, super. Stimmt. Ach. Und ich habe die oh. auch erschreckt. Von Timmy erst. Oh. So gut es ging, halfen George und Dick ihrer Freundin durch den dunklen Wald. Nach beschwerlichen 20 Minuten sahen sie endlich ein Licht durch die Bäume blitzen. Kurz darauf kamen sie am Wohnwagen an. Darin saßen Joes Vater und sein Komplize. Offensichtlich stritten sie sich. Die Kinder verhielten sich still und lauschten. Ich hab dir doch gesagt, dass es eine Falle gibt. Die scheiß Alarmanlage war gar nicht kaputt. Ach, na gut, dunkel Laufen. schießt mich doch. Jetzt müssen wir sehen, dass wir so schnell wie möglich von hier wegkommen. Quatsch, die stellen doch schon Straßensperren auf. Wir bleiben hier und verhalten uns ganz still. Bist du wahnsinnig? Glaubst du etwa, die Polizei findet deinen kleinen Wohnwagen hier nicht? So gut getan ist er nun auch wieder nicht. Na und? Und wenn sie uns finden? Ein armer Wanderarbeiter mit seiner unschuldigen kleinen Tochter. Das ist doch eine gute Traum. Sag mal, spinnst du, Gerald? Du bist ein Ex-Sträfling. Dich buchten die doch sofort auf Verdacht ein. Dann nehmen sie den Wohnwagen auseinander und finden die Beute. Da können sie lange suchen. Die ist hier nicht im Wohnwagen. Ich will meinen Anteil. Und dann hau ich ab. Wollen ist hinter uns her. Wie geh jetzt. Reg dich doch nicht so auf. Ich reg mich auf, solange ich will. Und jetzt hier mit dem Kran. Ich will weg. <lacht> <lacht> Joe... Wo kommst du denn jetzt her? Und wer seid ihr? Ich bin George und das hier ist Dick. Hallo. Wir haben alles gesehen. Ja, alles. Joe, ich war schon ganz besorgt. Besorgt? Du warst besorgt? Du bist in Wallington House eingebrochen. Ich hab's gesehen. Deine Seilnummer und alles. Was machen wir denn jetzt, Gerald? Die Gören können uns identifizieren. Ganz ruhig, Mickey. Meine Tochter wird uns nicht verraten. <lacht> Wie konntest du das tun, Vater? Du hast mir versprochen, dass du einen ehrlichen Job annimmst. Aber keiner wollte mir einen ehrlichen Job geben, Kleines. Niemand stellt einen Mann ein, der schon mal im Gefängnis war. Genug geredet! Du kommst mit mir. Du bist meine Geisel. Lassen Sie mich los! Mickey, bist du verrückt geworden? Lass sofort das Mädchen los. Nehmen Sie die Finger von ihr. <lacht> Oh, oh, oh, lass mich los, du Monster! Auf, Timmy! Oh. Aus, Timmy, lass ihn los! Ist mir egal, was du tust, Gerald. Ich bin jedenfalls weg. Ich siehst du nie wieder. Puh. Den wählen wir los. Und was tun wir jetzt? Ja, sie müssen sich der Polizei stellen. <lacht> Dann geht er Dominanz-Gefängnis. Bitte, ihr dürft ihn nicht verraten. Ich fürchte, das liegt nicht mehr in unserer Hand, Joe. Lord Wallington hat die Polizei verständigt und Anne und Julian haben gehört, wie du gesagt hast, dass der Einbrecher dein Vater ist. Das werden sie der Polizei inzwischen mitgeteilt haben. Nur Pech hat man. Ruhig, Timmy. Hören Sie, die Polizei wird sie kriegen, selbst wenn sie jetzt abhauen. Aber wenn sie sich freiwillig stellen, sieht die Sache für sie doch schon viel besser aus. Besser? Für einen Ex-Sträfling? Die sperren mich wieder ein. Und diesmal werfen die den Schlüssel weg. Nicht, wenn ich ihnen alles erzähle. Wie du mich aus dem Kinderheim geholt hast und versucht hast, einen anständigen Job zu kriegen. Und immerhin haben sie einen Teil ihrer Beute an wohltätige Einrichtungen verteilt. Es gibt noch eine Menge armer Leute, die Hilfe brauchen. Da dachte ich... Sehen Sie, Sie haben eben auch an andere gedacht. Und die Leute hier in der Umgebung bewundern Sie dafür. Haben Sie nicht gelesen, was in den Zeitungen stand? Doch! Also. Mir bleibt wohl keine andere Wahl, oder? Und was wird aus mir? Ich muss wieder in dieses schreckliche Kinderheim zurück. Nein, Wir Joe. Eine Lösung, ja. Joe. Ganz bestimmt. Also gut, ich stelle mich am besten gleich der Polizei, bevor ich es mir anders überlege. Joes Vater stellte sich der Polizei und wurde in Haft genommen. Und Joe durfte vorerst mit ihren Freunden bei Tante Cora bleiben. Einige Tage später, als die erste Aufregung sich gelegt hatte, saßen alle zusammen im Garten und besprachen die Ereignisse noch einmal. Was wird denn nun geschehen? Ich habe mit dem Anwalt von Joes Vater geredet. Er ist recht zuversichtlich. Mit viel Glück kann er vielleicht trotz der Vorstrafe eine Bewährungsstrafe aushandeln. Es spricht ja viel für deinen Vater, Joe. Eine Bewährungsstrafe? Dann bräuchte mein Vater nicht ins Gefängnis? Vielleicht nicht. Aber das ist noch nicht sicher. Falls er doch ins Gefängnis muss... Dann muss ich wieder ins Kinderheim. Nein, eben nicht. Ich habe auch mit der Jugendfürsorge gesprochen. Wenn du möchtest, kannst du in Nottingham bleiben. Dann könntest du deinen Vater regelmäßig besuchen. Du könntest bei mir wohnen. Das Jugendamt würde mir die Pflegschaft für dich übertragen. Was? Ja. Ehrlich? Oh, das gibt's doch nicht. Ich bin, ich bin sprachlos. Cora, das wäre toll. Und wir könnten Joe immer besuchen kommen. Und ich könnte euch vielleicht auch mal mit Cora und Kieran besuchen, nicht? Natürlich könnten wir das. Lass uns hoffen, dass dein Vater freikommt. Aber wenn nicht, dann ist jedenfalls für dich gesorgt. Und wenn wir wiederkommen, dann können wir wieder mit Brandon in den Wald und Robin Hood spielen. Also, von Robin Hood und anderen Fatomen habe ich erstmal die Nase voll. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Han und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah.